Ми теж люди, як і ви, як зрештою, як і всі одним словом. Але ми на роботі. Це така сама робота, як і у вас, і вона так само знімає з нас відповідальність. Перед законом, перед совістю. Навже ви сумніваєтеся, що ми можемо вдатися до заборонених прийомів? Послухайте. Він мовчав і тільки горлянка його конвульсивно смикалася, та лице набрало якоїсь суконної барви. Ну що ж, коли так, я стенув плечима. Коли так, то перейдемо до діла. Я... Я згоден, раптом звав таксист. Суконна барва почала сходити з його лиця, але натомість Воно вкрилося рясним потом, заблищало, залисніло, не би, змащене оливою. Підвиступив у нього під пахлами, на грудях. Одяг на ньому став мокрий, хоч би кручий. Господи, мені ще ніколи не доводилося такого бачити. Так, так би одразу, сказав я, погляд, і водночас відчув полегшення. Хто знає, що заставалося б робити, якби він затягсь до кінця? Не ж тортурувати ж його справді? Зв'язаного безпомічно, це взагалі сон Рябої кобили. Ви жорстко почав я, припалюючи сигару, яка вже встигла погаснути. Ви один з організаторів убивства менеджера Кооперативного об'єднання Морена Євгена Малевича. «Запитання, чому ваше відомство прийняло рішення ліквідувати цю людину?» Я замовк. Таксист сидів непорушно. Певне, до нього тільки тепер почало доходити, яку халепу він влип. «Я, я не відповідаю за цю операцію, нарешті прохрипів він. У горлі йому наче кістка застрягла». Це була вимушена акція, вказівка. Вказівка не дійшла від Крижинського. Я підлягав лише йому і повторюю, терпляче сказав я, повторюю запитання. З якою метою ваша група фізично ліквідувала громадянина Малевича? Драб аж скривився. Видно було, як йому не хочеться про це говорити. Відійшли агентурні дані. Він збирався передати в прокуратуру документи про діяльність школи тибетської медицини. Це те, чого не встиг зробити його брат. Таксист затнувся. Певне зрозумів, що лякнув зайве. Ну, та спроби заплутати допит завжди ведуть до протилежних результатів. В операції брало участь лише двоє. Е, той... «Блатний на прізвисько «Кукла», – буркнув я, – і ви з ним на пару. «Не намагайтеся замилювати на мочі, це марно. А операцію ви, по суті, провалили? Ні прикриття, ні...» «Гераст, запитання, де перебуває брат Євгена Малевич, котрий зник 2 січня цього року?» «У Крижинського», – сказав таксист, «про мій візит до їхнього кубла він так, напевне, і не довідався». Про діяльність школи був підготовлений матеріал із знімками і свідченнями очевидців і мав бути опублікований в тій газетці. Драб заткнувся. Наша думка, здається. Нині цей матеріал у вас, сказав я, більше стверджуючи, ніж запитуючи. За яких обставин ви заволоділи ним? Після ліквідації Євгена Малевича в його дипломаті було знайдено частину матеріалу. А решту, решту наші люди вилучили під час обшуку. Таксиста раптом аж затрясло всього. Ми не могли не ліквідувати його. Не могли. Інформація про діяльність школи йде під грифом «совершенно секретна». А цей попідьок розповідав про неї всім, кого знав. «Заспокойтесь», – сказав я з призирством, – «тепер це не таємниця».